Христина Лукашчук, фреска, повість. Говоріат конкурсу романів, кіносценарію, п'єс та пісенної лірики про кохання. Коронація слова, 2010 рік. Читає Ігор Мурошко. Коронація слова створює для вас нову хвилю української літератури. Яскраву різножанрову захоплюючу, яка є дзеркалом сьогодення і скарбом для майбутніх поколінь. Юрій Логуш, голова правління ЗАД Крофт Фудз Україна, ініціатор проєкту. Всеукраїнський конкурс романів, кіносценарію та п'єс Коронація Слова.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 повнокровною, конкурентно-спроможною літературою, а кіною і театру – якісними українськими фільмами і п'єсами. Фрески теж бувають інтимні. Усі прозові твори Христини Лукашчук буквально насичені чуттєвістю. Не виняток і повість фреска. Всі сюжетні лінії якої вмотивовані самочуттєвістю. Усе ще відбувається, наче не хочячи сплановане сплесками почуттів. Від самісінького початку, коли головному героєві наснилася жінка, в яку він інтуїтивно і автоматично закохується, до самісінького кінця, коли переплітаються невиразні почуття героя, його пасії, а теж найближчого друга. Умовні три крапки в кінці повісті є теж радше змислом, ніж смислом. Сюжитні лінії повісті тісно переплетені. Деколи виникають вставні історії, які в винятому стані можуть здаватися Новелами. Деколи попередні не до кінця зрозумілі сюжети прояснюються простими фактами, персонажі мають свої нюансовані характери, важко виділити з них головніших, всі начебто за фабульним навантаженням майже рівні. Та, як писав Джордж Орвелл в романі «1984» Всі люди рівні, та є рівніші. Головний герой не та є головним, що він найрівніший із рівних. Гарно виписаний характер героєвої дружини, тонко змальоване її почуття, наглядно бачимо і постать його найближчого друга, ніби аж намацальним, здається, венеційський бізнес-партнер Чия дружина змальована теж напрочуд рельєфно. Та й інші персонажі, як від героєва сестра і її дочка, тощо запам'ятовуються від першої ж згадки про них у тексті. Фреска у венеційському ресторанчику, на якій був орнамент, що минулої ночі наснився героєві, и дала назву самой повести «Геометричный орнамент»,